Ez örök félelem, hogy, hogy elfelejtem majd elindítani a felvételt egyszer, és utólag, utólag veszem észre. Inkább az, hogy elfelejtem, a felvételt, és utólag veszed észre. Hogy hát inkább kitarak. az, inkább az. Ágni mindig lehet. lehet. Jó, az igaz. Ágni, mindig, lehet. amikor észrevettem, hogy egy egyzetetlen interjúnál 15 percbe beszélgetünk, nagyon jó dolgok hangzottak el, és, és hangmérésen villog az eszköz, akkor nem voltam maradéktanul boldog. Aha. És akkor próbáltam azokat a kérdéseket megfogalmazni más, hogy ha hát, majd kihúz a szarból, aztán. Aztán nyilván hívekbe ismerés és a szöveg újra leállás volt a megoldás egyébként. Na jó, csak igen, ezt meg lehet csinálni egy cikkkel, de a podcast az egy olyan speciális. Hát mondjuk megpróbálhatnám így a hangszíneteket utánozni, és akkor. Ja, hát és én... a mai podcast helyett Marca János segét is fog énekelni. Én újra elmondom, az egész le van írva, csak felolvasom, szóval nem számíthatsz. Jó, van, ez, akkor... is, ez is le volt írva. Meg ez is. Vágjunk bele a hírekbe, mielőtt rossz vége lesz. Kellt. Most egy olyan hírt találtál, amit ami nem tök jó. Mert hogy ez a Grossman írt a New York Times-ba, akinek a könyvét olvastuk éppen. Mm -hmm. Igen, és tök jó cikket írt a, a Sunday Book Review-nak azon arra mi mihez nincsen erre Tehát kedves olvasom, mert kerestek rára, hogy The Mechanic Muse és arra úgy érdemes néha felfigyelni, mert visszaolvastam az Alti Humont, és tök jó dolgok szerepelnek benne. Uh -huh. És azt mondja ez a Grossman cikk, hogy a e könyvvel azt veszítjük el, hogy, hogy nem lineárisan olvasunk. Mert hogy egy rendes könyvben ugyanannyi újat lehet benne tartani, meg annyi BKV-jegyet, meg annyi mindenféle jelzőt, meg visszalapozás segítő eszközt, amennyi újunk meg BKV-jegyünk van. Uh -huh. És egy e sokkal nehézkesebb megoldani. De nekem egyébként pont más az élményem. Megint nem értek egyet ezzel az íróval, itt valami tendencia van. De én nekem sokkal jobb, hogy valami így eszembe jut, hogy ki is ez a karakter, vagy, vagy hasonló. És akkor én, én a search mezővel így rászoktam keresni. És hamarabb meg mint lapozgatni kéne. Tehát ilyen módon nem... Tehát hogyha vissza akarok jutni valahová, akkor így elkezdek gondolni, hogy mi is az a kulszó, cool amire érdemes ott rákeresni. Tehát, hogy az ember jól tud keresni, akkor eléggé jól lehet mozogni a belül is, nem? Nem is így szoktam. meg egy ott tud... húzogatni. Nem tudom, hogy mit tudom mondjunk mondjuk egy szélsőséges példát. Egy, egy esztelházis termelési regényét, azt lehet elkönyv egyáltalán olvasni. Mert az tipikusan a 8 darab újjad van benne, és így, így is sem teljesen boldogszol, vagy is több egyszerre lesz majd összeállója. Egyébként elvezhető. minden egyes ilyen olvasó szoftverben már van egy úgynevezett bookmark. Igen. képesség, amivel virtuális újadat vele beletolhatod, és többet, mint tizet akár. Én arra gondolok, hogy lehet, hogy a termelési regényt éppen, hogy e-bookban jobban lehet olvasni. Mert a tíz ujjadnál, meg a jelek helyett sokkal jobb jelzéseket használhatsz. Mondjuk inkább arra gondol, azon gondolkodtam el, hogy mit akar az író. Tehát, hogy milyen, milyen formátumban akarja megreníteni a művét. Számít-e ez neki, hogy, hogy ez egy papírkönyv, vagy egy vagy e-book, egy e ahol más a lehetőséged? Na, más lehetőséget, mindig félek kicsit, de akkor kiderül, hogy vérkonzervatív vagyok. Egyéb... Mert akkor jönnek, az, jönnek azok gonosz, kiterjesztett könyvek, amikkel aztán baj van. Ha. Ja, nem, csak ez a például rákeresés egy szereplőre. Tehát, hogy, hogy nem mindegy, egy, egy 500 oldalas könyvben hirtelen előhozni egy szereplőt, ami mondjuk az író gonossága, hogy úgy utal rá, mintha már rég tudnod kéne, hogy ki az, de valójában ő manipulál téged, az egy papírkönyvnél sokkal hatékonyabb, mint az e-booknál, ahol visszakeresed, és gyorsan kiderül. Én meg azt mondanám, hogy ha valaki olyan tartalmat hoz össze be sokat kell mozogni föl le jobbra, balra, vissza az időben, meg hivatkozásokat megnézni, akkor azt nagyon elszúrta, hogyha könyvbe írja meg, mert azt HTML oldalakba kellett volna eleve manapság megcsinálni, nem? Tehát uh -huh. ha, ha nem ilyen előrehaladós, lapozós anyagot írok, akkor, akkor, akkor legyen HTML, meg web, meg mit tudom én. Hát lehet, csak akkor nem, vannak művek, amik akkoriban születtek, amikor még nem voltak jó. persze, csak, csak a jövőben nézve Aha. ugye most, akkor nem, nem az, hogy elveszítettük ezt a képességet, hanem vannak erre cél formátumok, meg eszközök, hogy lehessen navigálni hipertextet. Igen. Ó, hát a hipertext történt, valamelyik egyszer foglalkozunk hosszasan, egyébként ez egy annyira jó téma, Aha. és nyilván nem új eszköz, hanem kitalálták a világháború környékén. Minden jót akkor találtak ki. Meg igen, rosszat. Igen. Egy jó háború kell a technológiához. Jaj. Na, akkor olyan technológiát is rögtön említhetünk, ami nem háborúba készült, hogy hírek vannak itt az új Amazon Kindle Tablet megjelenéséről. Igen, igen, igen. Én kiszivárgott egy raklap hír, illetve az egyik tekláncsos fickó az meg is nézte, tehát röviden összefoglalva a Kindle Tablet az nem az, amit mindenki várt tőle, mert mindenki azt szerette, hogy az Amazon az most kihoz valami olyan kütyüt, ami azonnal legyakolja az iPad-et, aki iPad-et vásárolt korábban, az, az Dunának megy, és, a térdén. és És itt van az új cuccos, ne, ehhez az azon meg a saját szolgáltatásaira, saját többnyire Amerikában a szolgáltatásaira épülő hardwareben nem túlzottan meggyőző, de nagyon ígéretes dolgot hozott össze Kis ilyen 7 szolos képernyője van, tehát kisebb, mint, mint az iPad. Az a vágható méretnál, nem volt a No Tab, Aha. az a kabát belső zseb. Aha. De ami még így érdekes egyébként az Amazon tabletbe, hogy, hogy ar arra mennek rá, hogy tényleg ne, ne töltsél rá mit tudom én, médiát, filmeket, zenéket, ilyesmit, hanem Tényleg arról hogy ha az Amazonon vásárolt mp 3 ot vagy az Amazon felhőzene szolgáltatásába föltötött zenét, azon keresztül, hogy streamelve hallgast. Tehát így halmozott a hátrányos helyzetűek vagyunk itt Magyarországról, mert nem csak hogy. Tehát vásárolni könyvet mi is tudunk a Kindle board de se a zene, se a videó nem lehet elérni innen, és, és gondolom az app, tehát a alkalmazás piacon is mindenféle korlátozásba ütköznénk. Nem próbáltam, hogy működik az alkalmazás piac, de van, van egy érzésem, hogy nem onnan fogjuk megvenni a, az Angry Birds-ot. Minden esetre erre a formára, még méretre kíváncsi vagyok. Tehát én, én az iPad-et nem csak olvasásra használom, ha mondjuk sportmérkőzéseket nézek rajta, meg ilyenek, és azért ott tudom, hogy nem a méret számít, de az a három inch, az pluszban sokat jelent sok, sok embernek szerintem és. Egy csomó levelet kapok erről, de mind kiszűri. Igen. De, de biztos, hogy egy darab igazi kipróbálnám, hogy tényleg a, a hordozhatóság a számít-e annyit, amennyit elveszítesz a képernyőn. Egy nagy kérdés van egyébként, hogy ha ez nem talán, de adnak belőle pár százzer pár millió darabot, akkor megjelenik-e az Amazon kínálata a digitális képregény? Uh -huh. Mennyire jó lenne arra ez? Én most vásároltam az iPad egyébként, ipad en digitális képregényt. A, nem tudom, mennyire követed ezt, de most a DC képregény kiadó, az így elveszítette az agyát, és az összes, nem tudom, 57 ilyen klasszikus sorozatukat teljesen újraindítják. Ez a hatalmas reboot. És újra kezdik egytől a szá számozását az összes képregénynek. És megvettem az Action Comics első számát. Hogyha úristen, egyébként nem követem, többnyire olvasó vagyok, vagy hát azok az egy bejönni, nem igen, bejönni. De a dc a saját uh, többi ilyen alsóvágyás Azt Szuper az nem... nem... Igen. É, én se követtem, de ez olyan ilyen nagy horderejű esemény a képregények világában. És nagyon-nagyon jó marketing fogás a szempontból, hogy kizárt, hogy most megvenném a... Ugye már mondjuk Tegyük föl, hogy tetszett a Batman film, mondjuk pont nem tetszettek ezek a legutóbbi Batman filmek nekem. de mondjuk kedvet... valaki. <laughs> kedvet kaptam volna képregény olvasásra. akkor most biztos nem tudnám, hogy egyrészt az öt különböző Batman sorozat közül melyiket vegyem, másrészt most, mit tudom 500 500 akárhanyadik résznél jár, ki tudja, hogy hol tart az a storyline, mit kéne előre tudnom. És ez egy ilyen jó jelzés, hogy na most, hogyha elkezded az egyesnél akkor fel tudod kapni a szálakat és, és nem vagy elveszve a sztoriban meg a szereplőkben, meg a fordulatokban. Hát azt hiszem, hogy... hogy jönnek persze az alternatív sztorilányok, -ok, meg a és akkor most egymásnak keresztül két világot, ami korábban nem találkozott, meg a többi. Igen, igen. Hát voltak már egyébként a DC-nél, meg a Marvel-nél is korábban ilyesmi kezdeményezések, de ez a, az egyestől újra számozás és az mit tudom, 57 címen keresztül az azért elég komoly lépés. Egy párat. Ne, nem, is, nem is olyan drágu ilyen e, 32 oldalas volt az a füzet, amit megvettem és 2 euró valamennyi volt de a legtöbb szám az ilyen 1 valamennyi uh -huh. tényleg teljesen baráti és ami nagyon fontos nagyon-nagyon fontos nekem, hogy egyrészt legálisan magyar iTunes kontómmal vásároltam másrészt amikor megjelenik a papírkiadvány ez összes szám elérhető dc ilyen alkalmazásában az iPad-en is, és ha megvettem egyszer, akkor elérhetem a webes felületen is mindenféle más eszközre. Tehát itt komolyan elsődleges csatornának veszik a, a digitális képregényeket is, és nem csak a papír mellett kényszerből adják ki. Elment a internet itt közben, vagy csak hallgattok? Jelentem, én vagyok. Oké. Okay. Én nem fogyasztok nagyon képregényt, vagyis DC képregényt inkább azt mondom. Őszintén, engem is most inkább így a technológia meg ez a nagy váltás, ami érdekel, de egy darabig biztos most így belekóstolok. Következő hír az is itt? Az már a Gabi? Nem, még van egy... Nem, van még egy, enyém, Amazonos. egy ilyen félmondatos, az, hogy az Amazon újra csomagolta a méltán ismert és méltán gyűl gyűlölt PDF formátumot, <gül> vagy valami arra nagyon hasonlítót, ezt Kindle print replikának hívják, működik benne a keresés, tehát mögötte ott van rendes, tisztességes szöveg, viszont vannak oldalszámok, és ilyen textbookokat, meg egyetemi tankönyveket, meg, meg tudományos műveket akarnak ezzel kiadni, és akkor így a, a tablettel, meg ezzel a formátummal talán hozzá lehet barátkoztatni az akadémiát ahhoz, hogy a nyomtatás óta feltaláltak azért technológiákat. Aha. A Microsoft is pár éve próbálkozott, nem, hogy na majd ők lecserélik a PDF-et, volt valami uh, XP, nem tudom, ilyen. Erre nem, mintha mindegy is. De nem, nem meglepő, de nem, nem történt semmi ebben az ügyben, azóta is PDF-et használunk. Igen, mondjuk abban a történetben benne volt az is, hogy az Európai Unió, aminek mi büszke tagjai vagyunk, az, az nekiállt a microsoft hogy nehogy már adjon saját PDF-olgasót, hogy meg tudjon jeleníteni a windows Preview PDF-et. Uh -huh. az, az a piacot rongálná, és emiatt így hozzácsaptak valamit. Jó, van. Most már tényleg te jössz, Gabi. Jó, én a szokásos kékkalisnyi hírekkel állok elő, se teki, se... Kéne egy ilyen szignál is, hogy akkor most kékkalisnyi ja, a, ja, a ha, módba is, A szem, annak a hangját szeretnénk elé hallani. Jó, hát az egyik az egy teljesen véletlenül találtam, mert egyébként én nem, nem keresem ezeket a lehetőségeket, egy új ilyen irodalmi vagy egy kulturális kurzus központ, az az központ, kreatív, kortás, kultúra, kommunikáció kurzusok, így lehet kibontani ezt a a Mennyit redigítás? gondolkodhattak rajta, nem? Igen, igen, igen, igen. És azért tetszik, mert maga a, a léte, mert lehet róla beszélgetni. Én itt most nézem is az oldalukat, hogy milyen kurzusokat tartanak. Én, hát íróiskola, kreatív írás angolul, kreatív kicsiknek, kreatív internetes videókészítés, újságírás médiaiskola gyerekeknek, kreatív középiskolásoknak. Van olyasmi, hogy angol-magyar műfordítói szemunárium egy remek amely mert műfordítói. Ez például sohára amikor tartja, ami, a tény azért érdekes, mert úgy tudom, hogy elég vitatott a, például az SF körökben a, a fordítása, vagy nem tudom, hogy mennyire vitatott, de ö, szoktak néha ö, véleménykülönbségek lenni, vagy pedig éppenséggel egyezések. Uh -huh. de tehát ez mindenképpen érdekes hogy vajon ő, akit uh, sokan úgy, ta, úgy gondolják, hogy nem, nem, nem jól fordított <há> uh, milyen uh, szemináriumot tart meg hogy ez mennyire minősíti az iskolát én egy másik uh, uh, oktatót ismerek mármint az alkotásait meg a, a működését a, aki a kreatív írás középiskolásoknak kurzust tartja, az Csovánko Zsuzsa hát szerintem nagyon-nagyon jó verseket ír és, és uh, iszonyú jó Facebook kurzust tartott uh, ilyen, ilyen irodalmi órákat tart, ki Facebook Nódban meg levelekben, és az nagyon... Tehát így feliratkoztam rá, mert szerettem amit csinált egyébként, ő egy ilyen velünk korabeli csaj. Csobánka? Csínszka, Zsuzsa? Csobánka. Uh, szerintem igen, ugyanarra lehet szó. akkor folyam volt. Aha. Uh, szerintem nagyon, nem tudom, hányadik hanyadik kötet de iszonyú jó szövegeket ír. Tehát ez, ez egy pozitívum. Az már kérdés, hogy kinek mennyire van erre Lóvéja, hogy elmegy, és akkor, hát kis Noémi, én annyira nem szeretem az ő könyveit, de például az ő kurzusa az, hogy ugye megkeresem hat regény, amit mindig el akart olvasni, de nem láttam feltüntető, hogy melyik az a hat regény. Uh -huh. nem lehet ez már fizetős információ. <há> Egyébként ne, nem, nem lehet, hogy ezt az időt, meg a pénzt arra kéne Költeni ezeknek az embereknek, hogy, hogy, hogy írnak azokat. nem, Tehát nem azzal lehet legjobban íróvá válni, hogyha sokat ír az ember. Na, és kell a visszacsatolás. Aha. Mármint uh, általában. De és, és a gond az, hogy, hogy sokan tényleg, tehát szerintem erre van igény, nem kapják meg ezt, mert a szerkesztők azok el vannak, iszonyatosan havazva, és főleg azok, akik a leginkább mértékadóak. Tehát valójában ezt így ki kell kényszeríteni a világból, hogy megkapd a visszajelzést objektív, és szakértő embertől. kérdés az, hogy a, mit tudom, 50 ezer forintért ezt kapod-e? És még mindig jobb ez a megoldás, mint hogy a barátaidat kínzod a kézirataiddal. Igen. Igen, igen, igen. Mi? Hát sok sikert nekik, nem, nem tudom, meglátjuk. Ez a hat regény, furcsa. közben megkerestem én is az oldalt, és uh, 12 alkalom egyébként bruttó 50 ezer forintba kerül. Igen. Hogyha 45 perces órával számolunk, akkor is el lehet olvasni a regényt. Nagyon nagy szélhámosságot lehetne csinálni, nyilván nem fogják megtenni, de srácok, ott van a szöveg. <gül> kikérdezzük utána. <gül> Csengőig utána kikérdezzük. Hát nem tudom, lehet, hogyha ide belejöttek volna, hogy az Ulisszészt olvassuk, és akkor uh, neki lehet állni, úgyhogy a végén uh, nagyjából összeáll valami, vagy, vagy azt mondod, hogy valamit befogadtál belőle, lehet, hogy <gül> Lehet, hogy van, aki fizet, de, de nyilván. Van, de az Ulysses az, az, az azt mondja, hogy kétfél éves startból angol szakon is. Aha, hát itt gyors telpelő, hát mennyivel olcsóbb. Nem, hát fene tudja, lehet, hogy a közösszű fia ide. A, a téma. Szóval egyszerűen azért lehet, hogy úgy van értelme. Ne, ne legyünk gonoszok. Meg egyébként most már nem egy ilyen krimi íróról olvastam, hogy, hogy ilyen tanfolyamokon vett részt, és tényleg azzal sikerült kialakítani ezt a dolgot, amit, amit utána pénzre is tudott váltani ezekkel a krimi sorozatokkal. Most pont nem teszem annak a... Van egy ilyen női sorozatgyilkosos sorozat. Ah. Ne gondolj mindegy. rá, akkor ez eddbe jut. Végülis teljesen mindegy, ott volt így a, az írónőnek a egy interjúja a szöveg után, és akkor ott, ott volt, hogy tényleg ilyen, ilyen írós workshopon tanulta meg a szakmát, és milyen, milyen sokat segített meg minden. Szóval biztos, biztos ez is jó dolog. Egyébként ez... ilyesmiből van tök jó magyar blog. Azt ajánljuk már irodalmi boncasztal címe, azt ami Free Blogon van, és Igen. nekem itt háttérben közben kalapálnak, nagyon hangosan, remélem ti nem, nem halljátok. De... Ja, értem, akkor ez a Műjén munkáról szóló podcastunk. <gül> és te többek között Fányhelysz Csilla meg ott ilyen aváltozatása kedvéért SF és az közeli emberek. Szerintem sokat lehet róla tanulni, meg izgalmas is. Aha. Jó, hát igen, hála Istennek, tehát igen, az ember megtalálhatja azokat az anyagokat, amit akar, de, de szerintem az ilyen kurzus sem ördögtől való dolog. Jó, hát ami még nekem ilyen hír volt, hát ez egy ilyen, nem tudom, ez az én teki tájékozatlanságomról árulkodik, vagy a fene tudja, de a múltkor találkoztam ezzel a hírrel, hogy a saját könyvtára mobilon, meg könyv nevű alkalmazás, amit Nokia szimbiára lehet leszedni, és akkor a, akkor a meg, meg elérhető, és én az is teljesen elcsodálkoztam, hogy, hogy ez és ez hogy lehetséges. Ezt igazából bedoktam mint gumicsontot, hogy esetleg van értem értelme ezzel rágódni. Hát a symbian jót vagy semmit? Aha. Én elég sokat használtam, annó ilyen volt egy tégla Symbian telefonom is, meg, meg egy ilyen kis baseball labdaformájú kerek Nokia, ami ami szintén szimbiánt futtatott, és, és azon utazás közben én olvastam egy csomót. Tehát én bármi rossz, kicsi képernyőn képes vagyok olvasni. Is. Nekem is volt szimbiános telefonom. Szerintem ugyanaz a Nokia körülbelül akú millentyűzettel, mert nem is tudom, hogy melyik volt az. Csak az a kérdés, hogy így 2011. augusztus 26-án elég ez a neknek, hogy, hogy a Nokia-val közösen tolják ki az utcokat csak, és hogy... Hát hogy szerintem ez... itt benne volt a kulcs, cool hogy nyilván a támogatás az jó jött, és itt van a Nokia-val jelen valamennyire, aki gondolom, Écs... hajnál dulyesművel befektetni. Mondom közben, hogy van egy könyv, könyvkatalógus nevű a Tiny Networks által elkészített androidos alkalmazás, ami egy offline katalógus a meghez, és úgy emlékszem, hogy ez itt le is tud tölteni, de nagy hirtelen nem telepítettem, viszont keresni mindenképpen tud a, a teljes az adatázisban. Ja, és nem tovább a, a böngészőben, és mutatja, hogy milyen formátumban gomban lehet le ugyanazt tudja, csak, csak más nem meg más a gyártója, de ez is mekes történet. Aha. Na, akkor voltakért egy, egy piaci részt nemtek be itt. itt ezt közben megtaláltam, ami nem jutott az eszembe, és magyarul is lehet ezt a regényt kapni. Chelsea Kane nevű írónőtől a Fúria című regény az első ebben a sorozatban. Egyébként nekem nagyon nem tetszett ez a könyv, de több ő egy ilyen írói tanfolyamnak meg workshopnak köszöni benne a képességeit. Ez a női sorozatgyilkos dolga amúgy se hiteles, nem? Nem tudom, nem voltam még az a gyilkos. Nem? Én, én sem. Hmm. Hogy ne, ne sűsek el még rosszabb viccet, de lehet. Jó. Következő, következő az is a tiéd, Gabi. Igen, igen, azt, a, azt írtam fel ide a hogy Iván Hontalantól, hogy százezerköltő.blog.hu címen meg lehet nézni egy ilyen akció indul az egész világon. A Százer költő a változásért uh, fantázia címen fut, ami egy hát, kicsit én húztam a számot, mert én sosem tudom, hogy most a változás az mit is jelent, de hát gondolom mindenképpen valami jót. Még valami mást. Igen, igen, igen. Tehát most én remélem, hogy semmi rossz, semmit <gül> nem fognak elrontani végleg a világban valami, valami alapvetőt, uh, itt valami, tényleg valami jót akarnak kiozni. És uh, hát ez uh, egy aranyos cucc. Szeptember 24-én lesz uh, a műcsarnokban Háromtól hajnali egyig. És hát akkor ők akkor változtatni fognak élőben? Nem, ők csak tesznek. Mármint a változásért így... <laughs> Tehát, hogy voltak éppen ez csak egy ilyen happening, nem, nem ö, inkább, inkább egy élmény, mint... Ö, mint hogy igazán hatása legyen, de, de minden alkalom jó, hogy kellemes, hogyha egy csomó jó költő összegyúlik, és akkor ott felolvas. Mondom, fogyasztani is lehet közben. Hát igen, igen, igen, és ott a kékhorisnyáknak szerintem tényleg ott a helye, vagy nem tudom mi, ennek a megfelelője a férfi verzióban, de szerintem ezt egyszer felvetettük. Valószínűleg és... zakni. Hát. Vagy égeralsó. Na mindegy. Ne. Hát az én híreim ezek voltak. Nagyon kellemes hírek voltak. Én meg egy kellemetlen hírt találtam egyedül. Ezt ma olvastam, hogy Michael S. Hart, aki a Gutenberg projektnek az alapítója meghalt. És hát gondolom, nektek is ez a Project Gutenberg, ez ilyen első e-könyv élmény. Nekem, nekem az volt annó nem is tudom, Palm Piloton, vagy valamilyen eszközön ezerre gyűjtögettem a Gutenberg FTP oldalról a, a könyveket, és tényleg nagyon nagy szerepe volt abban, hogy ez az e-könyv dolog beinduljon. Ádám, te többet, többet tudsz róla, mert írtál is róla annó Igen, és találtam is, hogy egy egészen jó ilyen nekrológot. Tehát a hardban az a zseniális szerintem, és azért beszéljünk róla nagyon hosszan, de legalább még percekig, mert 71-ben találtak ezt az egész e amikor ez amikor még internet sem volt igazából úgy, ahogy ma ismerjük, még nem volt Worldwide, meg meg semmi. És ő amikor hozzáférés kapott egy viszonylag erős számítógéphez, akkor úgy döntött, hogy ezzel mégiscsak kéne valami értelmeset csinálni, és elkezdett könyveket begépelni, ami egy ilyen abszolút kódex dolog. De Hogyha... mi a logikus? Nem, hogy ott volt a billentyűzet tényleg, és akkor mire lehetne használni? Igen, és, és iszonyatosan lassan haladt. Itt most nem találom az információt, de az első tizen pár évben, azt hiszem, hogy 300 rákta magát keresztül, uh -huh. És utána, hát ahogy az internet elterjedt, és hogy csatlakoztak emberek az ő személyes projektjéhez, úgy, úgy ugrott meg a, a könyveknek a száma. Uh -huh. és, és most meg ilyen, nem tudom, százeres nagyságban vannak fent könyvek. Írok be egy gutenbergorg és megnézzük, hogy mi az aktuális statisztika. A magyar könyver ki nincsen tele az oldal. Uh -huh. Egyébként én arra emlékszem, hogy, hogy annól sokat kilóttam, hogy az, az eredeti ilyen textfájlba tárolt szövegek ott ilyen 80 karakterenként ilyen kemény sortörés volt, meg tehát akkor még egyáltalán nem volt kitalálva, hogy egyáltalán hogyan tároljuk meg, hogyan jelenítsük meg ezeket az e-bookokat, és akkor tényleg ilyen külső alkalmazásokkal kellett átformázni, hogy ne csak 80 karakter széles lehessen, meg ne legyen sortörés, ahol nem kéne, amikor a Palmpilot képennyén újra formázódik meg. Tényleg így, így érdekes visszagondolni így a korai Igen. időszakra. Magyarul egyébként 50-nél kevesebb vagy 50 körüli könyv van. Nézem, itt közben, hogy mi az, ami izgalmas lehet. Ilyen régi, régi dolgok főleg. Van egy jókai például. Mixátból több darab. Ilyen... Nem, ide, nem, nem ide jövünk magyar könyvekért. Én, én úgy emlékszem, ilyen Sherlock Holmes könyveket, mindenféle Agatha Krisztit lehetett ilyen régieket töltem, mindenféle jó krimit találtam akkor is. Igen, a Sherlock Holmes az ilyen e könyves mé volt nekem is. Először számított, hogy a úristan, Úristen, amit én köttenként vettem meg az Antikváriumban, az itt van az összes. Le lehet az egészet tölteni. Igen, az enyém lehet. Lehet ilyen borítót keresni hozzá, meg átformázni, meg mit tudom én. Hány éves volt egyébként ez a hart? ben volt diákkor, annyira durván nem öreg. Nem, de nem is volt már fiatal, szóval. Most tudom, 60 fölött. 64 éves volt. Hát, hogyha magyar lett volna, akkor ez teljesen rendben van, így kor. férfikor. Méletánytalanul korai. Igen, igen. De minden esetőt tényleg olyan ember, akinek a munkáját tényleg azonnal mi is tudtuk használni, tehát globálisan gondolkodott volt mindenféle ilyen mirror, ahonnan lehetett tölteni gyorsan a dolgokat, meg nagyon megszervezte az aktivistákat, akik később átvették a begépelésbe, szkennelés kipucolás folyamatot. Igen, talán az archív.org a mérhető dolog, uh -huh. még az interneten, és ilyen, ilyen hatású sokkal többet nem tudok. Így van. Jó, van, akkor váltsunk valami vidámra, mit szóltok. Jó. Rögtön a Mit olvastam szekciózó az első. első. Arra, hogy mit Igen, az az első jó hír, hogy mind a ketten befejeztük ezt a Magicians könyvet, amiről korábban beszéltünk. Aki az előző epizódot nem hallgattam, meg az egyrészt pótolja, de ez a Lev Grossman nevű írónak a Magicians című könyve. És ott tartottunk a múltkor, múlt héten, hogy neked tetszett, nekem meg nem is mind a ketten olyan 50-60 százaléknál jártunk. Igen. Szerintem, nekem így a jó hír az az, hogy, hogy az utolsó egyharmada sokkal jobb volt, mint az első kettő harmada. Tehát az, az, az olyan volt, amit szerettem volna, hogy olvasmányos, meg így történtek dolgok benne, meg, meg tényleg a kapcsolatok, ami, ami az elején rettenetes, kínlódós, meg lassú volt a szereplők között, az is kezdett kiforni, meg, meg jöttek a konfliktusok, meg a változások benne. Tehát így tényleg élvezetes és gyors alapozható dolg volt, és megmaradt, ami, ami tetszett azért benne, az a kis finom humor. Tényleg volt egy pár olyan, olyan mondat meg benne, amikor, amikor tényleg így ahogy szokták az interneten mondani, hangosan felnevettem. És, és így jó, jó volt így befejezni a könyvet, de, de ettől függetlenül, tehát annyira nem szerettem meg. Tehát tényleg az, az első kétharmad, ahol unalmasan leírta, hogy mennyire unatkozik a főszereplő, meg mindenki körülött, az, az azért nekem sok volt. De mondd a te, te oldaladádám Nekem is tetszett a befejezés, bár az, amikor egy könyvet egyértelműen folytatásra fejeznek be, hogy akkor még itt van feldabva egy nagyon nagy labda, és és lássuk, hogy lecsapom a következő kötebb, az engem mindig nagyon elszokott tántorítani. De az nem olyan is olyan vel... nagyon nem maradt nyitva semmi, nem? Egy picit mondta, az ilyen következő részt volt azért. Igen, igen, de nem én, mert valami, valami túlságosan nyitva maradt, nem? Nem, nem, nem. A fő konfliktusokat háló lezárta, meg, meg meg volt benne végig ez a, ez a nem ideális világ igen, igen. Hát Amiatt el... én szerettem. Igen, nehéz, nehéz úgy beszélni erről, hogy, hogy még véletlenül se essen be spoiler, de aztán el lehet mondani, hogy, hogy eljutnak egy ilyen fantasztikus világba, ami, ami tényleg ezekben a fantasy könyvekbe is szokott lenni. És ott nagyon élveztem hogy ezt a realista szemléletmódot, és a lepukkant kocsma, meg a, a lepukkant eh, beszélő medve, aki alkoholista, meg ilyen karakterek, ez, ez na, nagyon tetszett. nagyon itt bejött a stílus, ahol e körül dolgok történtek meg, haladt előre a cselekmény. Tehát a varázsvilág lebontás az neked még nem, amikor a mesét bontja le az aki. Igen. Ezért egyébként két dolgot nem említettünk, és egészen múlt hét óta folyamatosan bánt ez, hogy nem jutott akkor eszembe, amikor beszélgettünk róla, hogy még a Harry Potter is sokkal erősebben játszik rá egyébként Narnia könyvekre. Aha. Meg igen, egy, abszolút, kicsit, a, abszolút. egy kicsit az Alisz Sodaországban arra, de a Narnia az alapélmény szerintem ebben. Igen, igen. A könyvbe van egy könyv, ugye, illetve könyvsorzat, amit olvasnak, és az teljesen a És úgy útnak épül. A testvérekkel, meg minden. Uh -huh. Mindesetre én is be fogom szerezni a folytatását, de ha tanult az író abból, hogy most meghallgatja a podcastot, és akkor így, hogy pörögni kell az elején is a könyvnek. Jó és élőszöveges, folyamatos nyelvi fordítás. Na, és cifik. Jó, Na, de mondjátok, ti egyet, aztán hogy visszatérünk, még mi, mi csúszott be nekem. Jó, mondom tovább. Én nagyon olvastam, hogy Király Ferenc a csillagok hegyén, ami annak a kocsmának, a alapítójának a könyve, ahol most éppen ülök, és hamarosan nagyon elszabadult minden. Uh, ami egy ilyen furcsa, az is a mesét próbálja meg lebontani, meg a, a szerző téblából a, a saját alkotásában, és így még nem is tudjuk, hogy hová akar ez kijutni. Aztán a szerzőnek az aktív közreműködésével összegölődik egyszer csak ez a csapat, és elindul világot látni. A végén sem vagyok teljesen biztos benne, hogy mit akart vele kezdeni, de közben nagyon jól szórakoztam. Uh -huh. Mert egy olyan világvégét tételez lesz fel az elején, hátterének ami, ami nem hagyományos dolog. Nem úgy lett vége a világnak, hogy leesett a meteor, hogy elpukkant az atomerőmű, hogy elöntötte a víz Hollandiát, hanem úgy egyszer csak mindenki elkezdett pardon, beleszarni a világba. És itt lassan szépen erodálódik szét az egész, senki nem tudja, hogy mi történt, csak úgy, úgy megette a fene az egészet. És ez egy annyira jó ötlet volt, hogy elvitt az a 200 250 végéig. Abban nem vagy teljesen biztosan ajánlom én ezt a könyvet, de Tök jó szórakoztam. <gül> én nem vagyok. Tehát én elkezdtem olvasni, és igazából bájosnak találtam az egészet, tehát akkor még nem is tudtam, hogy ez a tündérgyár alapító, sőt, lehet, hogy akkor még nem is tudtam, hogy tündérgyár, sőt, de, de én félbehagytam. De ez nem jelent semmit, minden esetre egyelőre nincsen. Tehát a listám van, nem el szeretném olvasni, főleg mert nagyon örülök, amikor magyar ö, szerzők ö, ilyen spekulatív, fikciós könyveit lehet olvasni, de most nincsen a lista elején. Tényleg bájos. Nagyon volt, csak nem passzol most az olvasójához, aki én vagyok. Te Ádám is ilyen konst automatikusan hoznak neked egy sört, vagy? Nem, sajnos nem. Sőt, annál vettem magamnak egyet ráadásul, valószínűleg lúzer vagyok. Többedik ráutalója az egyébként arra, hogy az így van, de mindegy is. És van még egyébként egy Harry uh -huh. akit meg úgy találtam, hogy egyszer csak átvette a stross a blogját, amikor Stross nyaralt, vagy ment valahová éppen könyvvel túrát tartani. És én teljesen izgalmas posztokat írtam, aminek a végén egyszer csak megígérte azt, hogy hát amúgy van neki egy könyve. Uh -huh. Nézzük meg, éppen valami három dolláros akcióban volt. Ráadásul egy égő város előtt áll egy nyomozó rajta, a bőrkabátban, nekem írták és Felkújtanád a város, te is vagy hogy. Vagy. vagy szeretnék <gül> bőrkabáltas <gül> nyomozó lenni egy olyan városban, ahol nincs mit kinyomozni, mert leégett. Mm -hmm. És jó, ilyen kellemes kis mágikus na urbán fantazi azt hiszem. És az a fajta, ahol úgy érzem, hogy itt valóban egy lúzer a, a főhős. Eleve nem ő a Márgózsa csapatban, hanem egy, egy csaj. Aki, a könyv nem is spoiler ezekben az első pár oldalban él egy olyan csapás, hogy igazából mondatok ezen nem, nem ő a, a spíder. És nyugodott ez a szerencsétlen, van egy darab varázslata, azt is igazából csorta, és azt is rejtegeti ott, mert nem néznének neki jó szemmel, hogy az ő bármihez nyúlna, ami komolyabb erővel rendelkezik és közben van egy ilyen nagyon tipikus amerikai iparváros, amit egy család, az alapító család vezet, és körülöttük nincsen minden rendben, és időnként kisgyermekek gyulladnak fel spontán égéssel, majd mindenki megfeledkezik arról is, hogy ők léteztek, ami hát lássuk egy jelentkeltő dolog. Felénél járok, és nagyon nézegettem azt, hogy ennek már van kettő folytatása, úgyhogy lesz mivel folytatni a hetet. Uh, ez viszont kölcsön, kölcsön fogom kérni. Hm. Oké. Okay. Gabi, te jössz. Jó. Én... Ú, és milyen, milyen cím rögtön. Igen, igen, és uh, kelt ismerés a könyvet. Egyébként, így előre bocsátom, ez is egy olyan könyv volt, hogy már jó idejét hevert a polcamon, és el is kezdtem olvasni, és, és imádtam. És aztán így egyszer eljött az az idő, hogy így letettem és, és nem vettem fel a fonalat, tehát hogy valameddig olvastam, és uh, nem, nem, nem érett meg az idő arra, hogy befejezzem. Ennek ez a tatján, a tolsztája nevű hölgy, uh, és a regény címe az, hogy. Ksz, de egyébként. És ez uh, oroszul... Az eredeti cím vagy a magyar fordítás? Tehát oroszul. <gül> <gül> egyébként van benne egy erőbetű, betű, én úgy tudom. Tehát még uh, a... mindannyian tanultunk oroszul, remélem, hogy. Oké, okay, tehát, hogy az a betű, ami elvileg űszerűség, ilyen jű, vagy valami ilyesmi, és, és ez egy állat ö, kiadott hangja, és szerintem az eredetiben az állat neve inkább a, a cím, vagy ott kevésbé válik ketté ez a, ez a hang után szó, szó és, a, a, a, és maga a hang. Mindenesetre nagyon jó, és többek között valószínűleg azért, hogy tanfélve, mert hatalmas a könyv, tehát, hogy fizikailag... Uh, és az egyetlen egy dolog feletteti azt a szomorú tényt, hogy nem tudom magammal vinni sehová, tehát tényleg annyira vastag és kemény fedeles. Szóval hogy nem kényelmes sehová se elővenni, olvasni. Hogy nekem nagyon tetszik a külalakja, szeretem az egér rajzott rajta. Voltak. Nagyon egyszerű a történet egyébként. Ja, még annyit a hölgyről, az íróról, hogy leszármazottja Left de eléggé távoli, viszont azt mondja, hogy Alexandr aki szintén ilyen alkotó Oroszországban, Szovjetunióban, vagy nem tudom, mikor esett a ténykedése, meg egy ilyen művész család az egész. Maga a hölgy egy ilyen, ilyen hát... Ilyen Rubens szív figura, tehát elég nagy darab, és, ez, és, és a médiában komolyan jelen volt, vagy legalábbis én úgy tudom, hogy, hogy volt tévéműsor is, és azt a könyvét úgy 2000-ben írta. És utána pedig talán most már nem is ír annyira, hanem egy ilyen megmondós műsort vezetett egy ideig, ahol olyan riportokat készített, hogy nagyon dolgokat filtratott, ilyen kulturális figurák esetében. Szóval ő egy ilyen nagyasszony a és a könyv az egy ilyen disztópia. Valamikor félhetően egy atomcsapás után teljesen ledózorolódik a világ, és egy kis eh, településen orosz emberek így építgetik az életüket. Vannak a régentiek, akik, a, a, akik életben maradtak, én már több száz éve élnek, ők még megélték az atomcsapás előtt életet. Aztán vannak az újak, akiknek külön, különféle nagybetűvel kezdődő következményei vannak, amelyek aztán a Kis farkincertől kezdve az egész testet belepő számos tarajtól kezdve mindenféle lehet. De ez egy ilyen nagyon kedves, egyszerű, egyben rendkívül agresszív és rendkívül véres szabályok szerint élő kis, kis orosz falucska lakói, lakóközössége, ahol Benedikt a meg Hát nem akarom elmesélni voltak éppen a könyvnek az egyik egyik legfontosabb része az a, az a nyelvi réteg, tehát az szerintem zseniális, és, és a magyar fordítás is hihetettem alatt tehát nem tudom, hogy kezdte mennyire értékelted ezt így, vagy neked milyen élmény volt ezt olvasni. És csak a második a, a történet, sokáig volt, akik nem történik semmi, csak egyfélyt valamilyen módon ezek a, a felvillanásokban vagy sztorikban így összeáll ennek a felonnak az élete meg a, a szituáció, de aztán persze elindul valami történet, ami A-ból B-be vezeti főhősünket, és, és én még B-nél járok, nem tudom, mi a C meg a D. Hát hatalmas c vannak egyébként benne. Én ezt ha azt mondom, hogy mindig működő konyvodvallban vettem meg. Aha ami ez az EU könyves könyvesboltnak egy alaptípusa. Igen, igen, még mindig működik. És, és tésztem, hogy hát jól néz ki, kemény borító, svédő borító, 600 forint, tattyán ezt tolsztaja, ez majd egyszer jó lesz. És utána ilyen egyszer leülök és végigolvastam típusú élmény volt. Iszonyatosan jó, nagyon jó a, annak az orosz csendesen korhadó kisvárosnak a hangulata. Meg nekem meg nagyon tetszett az, hogy kibontja azt a világot, és ahogy egyre inkább látszik, hogy mm -hmm hogy melyik szabályok kikre vonatkoznak, és, és hogy él ott a kisember, és hogy élnek az újfilm muftik. Igen, igen. Például egy, egy zseniális uh, momentum az a korcok, nem... Spoiler el ezzel nagyon a könyvet, mert, mert uh, épp, ez nem így működik ez a könyv, hogy a meglepetésre épít, hanem, uh, hanem a megélésére ennek, és ezt úgyse tudom átadni, de a korcsok, akik, akik például ilyen szánokban vannak befogva és azt húzzák, és az ember valahogy el is képzel valamiféle figurákat, akik egyfajta torz, torz születtek, de aztán egy, egy később jelenetben ezek a korcsok kis speciál ilyen izé, ragacsos ezt csizmában, ott cigarettáznak az istállóban, és amikor a, az egyik ilyen szánhúzó, tehát a főnök az beszól nekik, akkor még vissza is szólnak, minden rendben van főnök, nem kell itt szarni, mert <gül> és De közben valójában pedig őket ostorral naszogatják, meg, meg, meg, meg ilyen szánhúzó jószákként tartják. Tehát hihetetlen sok formája van a megjelenő figuráknak, és lassan derül ki, hogy, hogy, hogy, hogy mi, mi, lassan járott körbe az alakot, és, és érdekes a hátulja is pedig. Igen, hát aki azt hitte, hogy a a keménye jövőképe, az olvasá lesz, és utána majd beszélgetünk róla. Igen, Itt nagyon, nagyon ajánlom, és ezek szerint, hát nem tudom, valószínűleg hétfőn járok a könyvudvar felé, lehet, hogy akkor én be is fogok kukkantani oda, és megnézem, hogy kapható mert 600 forintért aztán csodálatos vétel. É, és ezek szerint van, amikor azok könyvek, amit az ember félbehagyott, az, az egyszer csak eljön az idő, amikor a helyére kerül és, és idejel olvasni. Mondjuk én ebben hiszek, hogy a jó könyvek azok megtalálják az idejüket az ember életében. Milyen jó lett volna, hogy egy e-book formában van, meg nem? És akkor nincsenek ezek a problémák, hogy hol van, meg nem tudod vinni magaddal. É, igen, igen, igen, igen. De akkor lehet, De... hogy nem kívántad volna meg, mert itt a borító fogott megni. meg. Uh, igen, nagyon megtetszett. Másrésztről meg uh, vittem én végül is uh, magammal uh, nagy könyveket, tehát képes voltam ilyen egész vaszkosokat olvasni már, vagy uh, mi, sőt, talán még mind a mai napig képes vagyok ilyeneket cipelni magammal, de azt gondolom, hogy ez egy kifogás volt de egyszerűen csak valamiért nem. Nem mentem be ebbe az erdőbe eléggé, hogy hogy, hogy tovább is gyalogoljak benne. Ó, én, én nagyon szigorú vagyok egyébként magammal, szóval addig nem igazán kezdhetek új könyvet, amíg be nem fejezem. Jó van, amikor mondjuk egy vagy kettő, mondjuk hallgatok egy hangos könyvet, és még egy vagy két könyv így félig van, de azért próbálom egy sorba rendezni. Komolyan? Aha. Én egyszer elég sokat olvasok. Mármint, hogy van, amelyik a telefonon van, azt a zsebből elő lehet venni, van a lefekvő könyv, tehát amikor elolvás előtti egy-két óra, uh -huh. amikor bele lehet melegedni, és akkor is... is... Hát nem is tudom. Nem, mert, mert elmondom a másik dolgot, amit olvastam, az, az például pont ilyen, ilyen amikor tudja az, hogy még fél órát képes éppen maradni, és annyit szabad neki, mert másnap dolga van. És most beszereztem egy galaktika részt, ami teljesen vicces, mert az egy két részre vágott novella szerepelt benne, konkrétan az eleje. És a második része, az már jó ideje megvolt, és most a nyugati eluljáróban árulnak 70%-os leértékeléssel ilyen régi galaktikákat, ezt hogy reklám vagy a fenet mi. Most valamiért megvettem, és olvastam egy nagyon régi novellát, ez az időmű a drága spirálja, és ez pont olyan volt, hogy így befért egy ilyen félórás blokkba. És nagyon megtetszett a novella, bár novellaként nem működik annyira jól, de szövegként meg egészen jó volt. Olvasta valaki? Nem. Még nem, de felkedettel az érdeklődésemet. Hát így novella szerint nem, nem, nem, nem, nem valósítja meg azt, amit az ember úgy elvár, vagy legalábbis tehát nincsen szerintem annyira jól felépítve, de, de egyébként meg minden más miatt ez megbocsátható neki, és azt hiszem, hogy tehát 40 éves novella, tehát 60-as évek körül született, és, és akkor meg is kapta a hugót. És akkor azt ezek szerint szépen öregedett. Nem úgy, mint egyesek. Igen, igen, igen, igen. Nagyon, nagyon szépen. Tehát egy, és gyönyörű ötletek vannak benne, és, és, és jók a karakterek, és csak a, azt hiszem, hogy a storyline story az, ami, ami valahogy nem nem annyira erős, szerintem. Jó, van, akkor én még elmondom utoljára, hogy egy ilyen egyestés olvasás keretében megvettem ezt a... Az a cím hogy The Devotion of Suspect X, és ez egy japán krimi, egy Keigo Higashino nevű író írta. Nagyon jó pufa a japán krimi. Mindig érdekes, nem egy ilyen új nemzetet felfedezni a krimi szemszögéből. Volt már a, a svéd, meg, meg a mindenféle eh, érdekes detektívünk. És, és ez is nagyon bejtett, egy rövid kis könyv hamar be lehet fejezni. És nagyon érdekes tényleg, hogy, hogy mennyire máshogy működik, mint, mint egy bármi más krém. Itt is tényleg a, a fő motívum szerintem így az elfolytás benne. Tehát az az alaphelyzet, hogy van egy nagyon negatív figura, figura az elvált feleségét folyton próbálja lehúzni, pénz tőle, meg a lányával fenyegető, mit tudom én, és megkapja, ami jár neki így hirtelen felindulásból a, a lány, meg a az anya kénytelenek kinyírni őt. És van egy kedves szomszéd, kedves és csöndes szomszéd aki segít nekik eltüntetni a nyomokat, és ez, mint kiderül, ez egy, ez egy csúcs matematikus figura, és valami iszonyú agya van, és abszolút e, megpróbálja ugye a teljesen tökéletes büntényt elkövetni, illetve eltakarítani a nyomokat, és akkor a nyomozás arról szól, hogy egy, a rendőrségnek meg segít egy volt osztálytárs ennek a, a tudósnak, aki egy fizikus, és az meg a saját eszközeivel próbálja a szálakat követni, és kísérletekkel mindene felfedezni, hogy mi történt. De, de a, a nyomozás az egy dolog, igazából azt lehet látni, hogy hogy, hogy kerültek ezek a karakterek ide ebbe a pozícióba, a sok-sok elfolytás meg nem, nem tudom, biztos így a japán kultúra ennél sokkal bonyolultabb mint, mint amit én látok belőle de, de ez a fajta tényleg maguba fordulás meg, meg uh, konfliktusoknak az elkerülése meg tényleg ez az érzelmek elfolytása, hogy milyen szélsőséges helyekre viszi az embereket, az, az, az jött le a könyvből. De, de úgy is működik tényleg, mint egy sima krimi, amit végül olvas az ember és nézi, hogy hogy nyomoznak, és, és a, a fizikus a matematikus ellen Igen. Igen. nagyon jó. dolgozik. És kellemes volt benne rátalálni egy, egy magyar referenciára, mert amikor beszélgett ez a két tudós előkerül egy erdős professzor, akinek valami matematikai tételét vagy szabályát ott, ott kielemzik, és vicces volt az angol szövegben, hogy a japánok beszélnek talán egy erdőst hosszú uh -huh. Igen. Erdős egyébként nagy kopony, az erdős számot Igen. biztos ismeritek. Én ami... csak hallottam a nevét, nem tudom, de, de tehát egy jó, tényleg, ilyen népszerű. De hát nem csoda, hogy ismerik, én azt mondom. De jó, hogy beleérték a regénybe. De akkor most már mondd el, Ádám, mert én nem tudom. Jó, az erdős szám az azt hiszem, hogy úgy hogy minél kisebb legyen, és egyes adnak az erdős száma, aki írt erdőssel közös cikket. Jaj, jaj, ezt Null -null nullás erdősnek hallottam. magának és utána, hogyha erdős egy, egyes erdős számú ember írsz közös cikket, akkor neked kettős, és így tovább, és hát mindig alacsonyabb a, számban, a nagyobb menő vagy a matematikában. <gül> hát ez nagyon jó. Szóval nagyon kellemes könyv volt, megkerestem, sajnos nincs kiadva még magyarul, de, de ilyen jó nagy promóció van Amazonon, és mindenütt nyomják ezt a könyvet most. És mindenkinek tudom ajánlani. Benne lesz a, az Ádám által karban tartott Goodreads listában, ahol meg rá lehet találni a könyvekre, amit ajánlunk. Jó És még azt elújságalom el közben, én beszéltem madér után a magyar elektronikus zene álló csillagába a banyekkal. Aha. Ki azt ígérte, hogy vagy ma meg lesz a szignálja műsornak, vagy hamarosan. Aha. Ah. És akkor nem csak így be fogunk köszönni, hogy sziasztok, és most sem mutatkoztunk be egyébként a mai adás elején, hanem Aha. lesz egy kis felvezető. Hát fia, de mindenképp várd meg, amíg átadj, és mikor átadtak akkor mond meg, hogy kell még egy ilyen nagyon rövid szignál, a kék harisnya. <gül> téma, tudod. Jó. Igen. Szuper. Hát, Szerintem örömből megcsinálja. <gül> Na, akkor szerintem megint nagyon jó könyveket sikerült találni, és akkor jövő héten ugyanitt. Sziasztok! Igen, sziasztok! Hello.